En morgon när Bamse som vanligt tittade upp mot Höga berget för att vinka till farmor och katten Jansson fanns det ingen farmor där och ingen katten Jansson heller. Klockan är nog inte åtta ännu, tänkte han, men just då sörrade hans biur åtta. Det finns jökur med en liten gök som hoppar ut och säger, Hoo -hoo. Bamsers klocka ser ut som en stor blomma och istället för en ljök så hoppar det fram ett bi som säger Sörr, sör. Nu sörrade det åtta gånger. Konstigt, tänkte Bamse. Det har bara hänt en enda gång att de inte har vinkat till mig. Det var när farmor hörde i radion att ett lejon hade rymt från cirkus. Då vågade hon inte gå ut. Vad kan det vara på tok nu? Tänk om hon är sjuk. Stackars farmor är ju ändå ganska gammal och bor där alldeles ensam med sin katt. Hon är nog så dålig att hon inte orkar gå upp. Och katten som vet inte vad han ska göra. Tänk om... Ju mer Bamse tänkte, desto oroligare blev han. Vi var säkra säker på att något alldeles förskräckligt hade hänt. Han tog på sig mössan och skyndade ut. Skalman satt på sin balkong och spelade schack med sig själv när Bamse sprang förbi. – Kom med, ropa, Bamse. skyndade. dig! – Ja, jag kommer gärna med, men jag skyndar mig inte, sa Skalman. – Ni jäktar fram som tosingar allihop och springer andan ur halsen. Och förr eller senare snubblar ni på stigen. Ja, jag tror att, att jag ska tänka på det idag. Innan skalman hade hunnit säga allt det var Bamse redan framme vid Lilleskuts morosland. Kom med, det har hänt någonting förfärligt med farmor, sa han. Lilleskutt släppte kratten och hoppade med. Vad hänt, undrade han. Jag vet inte, men, men någonting ruskigt är det, sa Bamse. Om du inte vet vad det är kan du väl inte veta att det är så rusket?" sa Lille Skutt. Det vet jag visst, sa Bamse förargad. Han blev nästan arg på Lille Skutt. För hade han oroat sig så att han till och med hade glömt att äta sin morgonportion dunderhånung. Och så kom Lille Skutt och sa att det kanske inte var något. Bamse tvärstannade. "Tunderhonungen", utropade han, det kanske är tio ruskiga rånare hos farmor nu och jag har inte ätit med stark. Hoppa före du så springer jag hem och hämtar en burk. – Tror du att jag vågar hoppa upp till tio ruskiga rånare? – Åh oh, nej, jag följer allt med dig, sa lille skutt. Skaldman hade just rest sig från schackspelet för att följa efter Bamse när de kom tillbaka. Lille Skutt talade om för honom att Bamsa hade glömt äta sin morgonhornung. Det är inte konstigt, sa Skalman. Tankarna hinner inte med i ett sånt fånflängande. Jag brukar alltid säga... Han avbröts av mat- och sovklockan som ringde för frukost. Så Lille Skutt slapp höra vad det var som Skalman alltid brukade säga. För denne somnade Bums som vanligt. Bamse och Lille Skutt var på väg upp mot Höga berget igen. Är du säker på att, att det är tio ruskiga rånare hos farmor? sa Lille Skutt och började undra om det här egentligen var något för honom. Nej, det är jag inte säker på, sa Bamse. Jag har tänkt på saken och, och tror nog att det är åtminstone 15 rånare. Kanske 20 sa Lille Skutt. Och, och snarare 30." -Då får du inte plats i farm och stuga, sa Skutt. Åh, oh, 20 är där inne och 20 håller vakt utanför, sa Bamse. -Det blir ju 40, sa Skutt. Ja, oh, och så är det väl 10 i matkällan, sa Bamse. -Det, det blir ju 50, oh. stammade Lille Skutt, och till. Oh. -Jag tror det blir bättre om du springer lite före, och jag hoppar lite efter. – Ja, varför det? sa Bamse. – Jo, om, om du råkar illa ut så kan jag springa efter hjälp. – Det är nästan det enda jag kan, sa lille skutt. – Ja, någon ska ju kunna det, sa Bamse, men inte råkar jag illa ut. – Jag ska nog klara av femtio röskiga rånar alldeles själv nu när jag har ätit dönderhånung. – Hoppas bara att de inte har hunnit göra farmor något illa. Farmor låg i sin säng när Bamse rusade in och ropade. Vad är de? Vad va, va, va har de gjort? Vem? Vadå? Vilka? Har du fått solsting så här tidigt på morgon, sa farmor. Bamse tittade sig omkring. Allting var så likt, allting stod på plats och katten Jansson satt i fönstret och tvättade tassarna. Men, men varför vinkar du inte till med klockan åtta, frågade han. För att klockan bara är halv åtta ännu, sa farmor. Farmor har väldigt många klockor och allihop visade på halv åtta. Aha, här, nu förstår jag, sa Bamse för läget. Min klocka hade stannat igår. När jag drog upp den glömde jag förstås att ställa den rätt. Aye, nu måste jag skynda mig hem. På vägen ner för berget mötte han Lille Skutt som undrade: Vad gjorde du med alla de ryska garonarna? Vilka garonar, sa Bamse. –Jag är så dum. Ja, det, det får vi tala om en annan gång. Jag, jag måste skynda mig. Han tyckte det var lite för smädligt att prata om saker. –Varför har du så bråttom nu? ropar lille skutt efter honom. Och Bamse svarar. –Måste vara hemma klockan åtta för att vinka till farmor och katten Jansson. –Knäpp konstigt, tänkte lille skutt. Skalman har nog rätt. Varför har vi jäktat så här fram och tillbaka? Nästa morgon stod Bamse som vanligt vid kikaren. Han skrattade för sig själv och tänkte jag var allt bra tok igår. Då sörrade biuret åtta. Han tittade i kikaren mot Höga berget och vinkade. Men vad nu då? Ingen farmor och ingen Katten Jansson idag heller. Glömde jag att rätta till min klocka igår, tänkte Bamse. Jag tycker Jag precis att jag gjorde det, men jag måste väl ha glömt det. I alla fall ska jag inte hetsa upp mig och rusa iväg som igår. Han åt morgonhonungen och började laga sin fotboll. Den hade han sparkat sönder dagen innan. Han kunde inte hjälpa att han alltid sparkar så hårt. Då krafsade på dörren. Någon jamade utanför. Det var katten Jansson. så du kommer att hälsa på mig, Sabamse. Stig in så ska jag bjuda dig på lite grädde. Katten skakar på huvudet. Vill du inte ha? Nej, jag förstår nog. Farmor skämmer bort dig så, så du orkar inte. Men varför jamar du så väldigt? Kunde det vara något på tok hos farmor idag? Nej, nu skulle han inte inbilla sig ruskigheter igen. Kom så går vi och hälsa på skalman, sa han. Katten gick efter och jamade hela tiden. Ja, något är det du vill, men vadå? Skalman satt också nu på sin balkong. Idag räknar han tal ur en räknebok som han själv hade hittat på. Och det var så svåra tal att ingen mer än han kunde lösa dem. Hej Skalman! Nej, <snar> <snar> hej Bamse! Vet du vad klockan är? Frågade Bamse och försökte låta som om man sa det sådär i förbifarten och egentligen inte alls brydde sig om vad klockan var. Eh, fyra plus fyra är eh, åtta och trettio minuter där till blir halv nio, så ska man. Halv nio? Då gick Bamses klocka inte fel. Då hade han ändrat den igår. Då var det något på Tokos farmor. Och det var det som Katten Jansson jamade om. Bamses rusade iväg och katten följde efter. Ja, ja, ja, idag också. Jag blir trött bara att se på dem sa Skalman till sig själv. Jag måste vila lite innan det är dags att sova före lunch. Bamse öppnade försiktigt farmors dörr, kikade in och sa Farmor, är du där? Är inget svar. Hon är borta, sa Bamse. Var, var tar hon tagit i vägen? Katten pekade ner mot matkällaren. Där inne. Han öppnade dörren dit och ropade. Är du där, farmor? Inget svar. Hon är inte där heller. Men Katten Jansson jamade envist och pekade in i källaren. Bamse tänkte att han kanske borde titta efter lite bättre. Och min sann, där var farmor. Stackars farmor satt bunden bakom en tunna med en trasa för munnen. Därför hade hon inte kunnat svara när Bamse ropade. –Vad va har hänt? frågade Bamse. Mm, –Inte vet jag, sa farmor förargat. –Jag vaknade tidigt i morse av ljud härifrån matkällan jag gick för att se vad det var, men så fort jag kom in hit hoppade en lymmel på mig bakifrån och band mig vid tunnan. –Jag hann inte se vad det var för en ligist, men jag skulle bra gärna vilja slå stekpannan i huvudet på honom. –Det var kanske en hungrig stackare som, som stal mat, sa Bamse. I så fall hade han kunnat fråga mig. Jag har aldrig låtit någon hungrig stackare gå från min dörr utan att han först fått äta sig mätt, sa farmor. Nu ska vi se vad han har tagit. Inga ägg i alla fall, inget kött, ingen fisk, inget bröd, ingen mjölk. Det verkar som om allting var kvar. Vad va, vill han egentligen? Jo, åh, oh, titta, dunderhormen. Alla de burkar som jag lagade igår är borta. Det är någon som vill bli stark som jag, sa Bamse. Tänk om det är en elaking. Klart att det är en elaking. Annars skulle han väl inte ha budit sig så lymmeldrömligt åt mot en gammal tant. Tänk om det är vargen som vill bli stark för att kunna hitta på väldiga rackartyg. Klart att det är vargen, sa farmor. Hon var ruskigt arg. Ja, visst var det vargen som hade varit framme. Han satt i sin kula i skogen och räknade honungsburkar bakom låst dörr. Tolv burkar, flinade han. Nu ska jag bli världens starkaste varg. Jag ska inte bli världens snällaste varg. Ja, oh, nej. Något roligt ska jag väl ha. Jag tror att jag ska råna banken först. I natt går jag dit och äter en burkt underhånung och... Eh, <går> med ett enda ryck sliter jag upp järndörrarna och tar pengarna. Sen äter jag en burk till och går och välter Bamses hus. Det kan vara lagom tack för alla gånger som han har hindrat mina roliga rackartyg. Medan vargen satt där och gonade sig i allt som han skulle ställa till med knackade det på dörren. Han kika försiktigt genom ett fönster. Utanför stod Bamse och Lille Skutt och Skalman och gamla farmor och katten Jansson. Vargen hällde snabbt i sig två burkar honung. Oj, vad det pirrade i magen. Alltså, alltså det är så det känns att bli världens starkaste, tänkte han. Och slog upp dörren och sa, ja, få visst stor besök. Vad kan detta stiliga sällskap vilja mig? Lärvar inte, sa Bamse. Vi förstår att det är du som har tagit honungsburkarna. –Titta mig in i ögonen, sa vargen. –Kan dessa ögon ljuga? –Det vet jag inte, sa Bamse. Men med munnen ljuger du som en häst galoperar. –Fy, Bamse, så säger man inte, sa gamla farmor. –Om vargen säger man så, sa Bamse förargad. –Rå hit med burkarna nu. Jag tänker inte stå här tills jag växer fast. Min kära Bamse, sa vargen. Svängde svansen, slog ut med armarna och såg fasligt mallig ut. Min kära Bamse, har jag sagt att jag inte har tagit burkarna? Nix, pix, jag erkänner jag har tagit dem. Tolv burkar, men hör nu noga på. Det finns bara tio burkar kvar. Förstår du vad det betyder? Ja, gjorde Bamse din. Bargen hade ätit upp två burkar hon. och nu borde han vara fruktansvärt stark. Jag ser på dig att du förstår. Och jag är större än du så nu är jag mycket, mycket starkare. Om du vågar slåss med mig så står jag gärna till tjänst. Då klev farmor fram och sa, nu vill jag inte höra på den där jollerstaken längre. Flytta på dig, vargskrälle, så jag kan hämta tillbaka mina burkar. Som den gentleman jag är bär jag inte hand på en dam, sa vargen. Men, gör på den, avbröt honom farmor. Pam sa rätt. Du är en ljughals. Bär inte hand på en dam. Huts, va? V vad gjorde du med mig i morse då? Du kan vara glad att jag inte har stekpannan med mig för då. Förvånade såg Bamse och Lille Skutt och Skalman och Katten Jansson hur farmor lyfte upp vargen i luften. Och vargen var inte mindre förvånad, för fast när han hade ätit två burkar dunderhårnung så orkar han inte göra motstånd. – Hur känns det i magen? frågade farmor. – Konstigt, sa vargen. Det pirrar och, och, och, och killar. Det är bara början, sa farmor. Du kommer att få rysligt ont i tre dagar, och det är rätt åt dig. För honungen är sådan att den bara gör Bamse stark. Alla andra som äter den får ont i magen. Hon hängde vargen på en grankvist och så gick de in och hämtade tillbaka honungen. Du är fantastisk, farmor, sa Bamse. Inte ens jag visste att honungen var sånt. Då behöver vi inte vara rädda att någon knycker den. Det behöver vi visst, sa farmor. Jag har inte lust att koka honung för att alla lymlar ska få ont i magen. Det finns bara en lymmel här och han aktar sig nog för din honung i fortsättningen, skrattade Bamse. Alldeles riktigt. Vargen hade magknip i tre dagar. Och efter det sprang han sin väg och man bara hörde ordet honung.